Бос не дозволив плюсу змінитися на мінус. Софія – це дуже серйозні люди. Щодо білого ведмедя – цілковита правда. Привезуть, якого скажеш, хоч живого, хоч шкуру. Кому це ви, хлопці, возили? Валерія Ліонтів у прошлом году, як прозвичайнісіньку річ, підтвердив Воронін. Ні, панове. «Нищити рідкісних тварин не будемо. Мої забаганки не такі складні. Перша для пана Вороніна. Хочу!» І підняла пальчика, наче чарівну паличку. «Ой, давно їй не доводилося бути лялею-капризулею. Хочу велику зелену шоколадку з горіхами!» Воронін розгубився. Помилуйте, не губітьє, королева ви наша. Білого медведя скільки угодно, но зелёний шоколад этого простите, в природі не существует. Іще як існує, посміхнулася королева. Це такі великі плитки молочного шоколаду з цілими горіхами. Шоколад звичайний, тільки обгортка зелена. Воронін, наче, гору з плечей скинув. Гукнув свого охоронця з-перед покою, пояснив, чого хоче пані. А тепер друге бажання для вас, пане жадних. Фіолетового шоколаду з ізюмом? Ящик два? Ні, для вас простіше. Чого ж я хочу? Чого хочу? Знаєте, пане Євгене, у мене і бажань жодних не залишилося, усі Борис Аркадійович виконав. Тоді, тоді виконайте його бажання, гаразд? Жадних, у прізвищі якого була закодована, мабуть, генетична особливість сім'ї, нелегко розлучатися із надбаннями, зрозумів, що шоколадку у нього бос не попросить». Сів у крісло і приречено глянув у гору в обличчя короля, а потім униз на туфельку, якою злегка погойдувала королева. Краще б цією туфлею по... То як, Євгене Веніаміновичу, будемо виконувати бажання дами? Будемо. Зітхнув жадних, вже зрозумівши, яке бажання йому доведеться виконати Значить, десять відсотків Аркадіч, да те що, дорогой, як їх десять? П'ять відсіли Ай-ай-ай, пане Євгене, хіба гусари торгуються з дамами? Покрутила пальчиком сережку в усі волошкова принцеса на обличчі жадних так наочно боролася скнарість з необхідністю дотримання слова, що бос його пожалів. Гаразд. Сім. Про що йшлося, Софія гадки не мала, але із задоволеного обличчя боса зрозуміла, що функцію свою виконала на п'ять з плюсом. Невдовзі повернувся захеканий охоронец Вороніна з ящиком шоколаду. Тебя где так долго носила? Так ночь на улице, пока все точки в городе об'їхал, пока нашол, пока склад открыли. Я же не пацан десять штук брать. Софія вкотре за день відчула в собі кров папуаса. Що ж я з такою кількістю шоколаду робити буду? На допомогу прийшов пан Зигмунд. Така п'єнк на пані за двадцять днів дні товшистко спожиє. Нема ніц страшного. Софія уявила двері, в які п'єнк на пані пролізе, якщо товшистко спожиє. Знову погралася з кульчиком і посміхнулася. Придумала Одну з'їм, дві на потім залишу, а решту продам І це як там кажуть І о, наварю зверху